Mtazamaji wa Astar TV, karibu katika chaneli yetu ambapo tunakuletea historia mbalimbali. Na hii leo nakuletea historia ya kabila la Wamwera. Wamwera ni kabila la watu wa Tanzania wanaoishi katika mkoa wa Lindi hasa kwenye wilaya na chingwea, Lindi vijijini na Ruangwa. Wamwera huwasiliana kwa lugha yao ya Kimwera. Wao wanasema Shimwera lugha ambayo ina muundo unaoeleweka upande wa sarufi na matamshi yake tena kwa urahisi sana. Unajitahidi kudumisha mila na destuni zao. Ni kabila kubwa zaidi katika mkoa wa Lindi linalopatikana hasa katika wilaya za Nachingwea, Ruangwa, Lindi vijijini, Lindi mjini kwa asilimia ndogo na Liwale kidogo. Asili. Asili yao ni kaskazini magharibi mwa nchi ya Msumbiji na ila kuwa waliingia nchini Tanzania ama Tanganyika kati ya karne ya 12 na 16 wakimkimbia kiongozi wao aliyekuwa katilisana ambaye ni Sultan Sadala Wamwera, wanyasa, wa Nyasa wa Makuwa na wayao walikuwa na utamaduni wa kuwa na kiongozi mmoja tu na kuna kabila katika wilaya ya Kilwa ambalo ni kabila kuu linaloitwa Matumbi Hawa walitwa hivyo na Wamwera kwa lugha yao ya Kimwera wakiwa na maana kwamba ni watu wa milimani Uwanja wa soka walili mjini ambao unaitwa Ilulu Stadium umetwa hivyo kwa ajili ya kuenzi milima ya Ilulu iliyopo na Chingwea ambapo Wamwera walitumia vizuri sana katika vita ya majimaji kwa ajili ya kuapromoshia mawe na mishale wa koloni wa Kijerumani Walikimbilia milimani baada ya kuteketeza mali na mashamba ya wazungu ikiwamo kituo cha mission Ndanda mnamo mwaka tisa Na, na, na jina Lindi kwa kimwera lina maana ya shimo la choo. Kama ukienda ukitokea Dar es Salaam, Mtwara au Masasi, utaweza kuona milima hiyo. Shughuli za wa Mwera. Jamii hii ya Mwera hujihusisha na kilimo cha mahindi, korosho mihogo, mpunga, uwele, ufuta na karanga. Jamii hii pia ni wafugaji wa mbuzi, ng'ombe na kuku. Uvuvi pia ni moja ya shughuli za kabila hili ya wa Wamwera. Tofauti na jamii nyingi za Kitanzania, wa hufuata mifumo jike wanawake ndio wamiliki wa kuu wa familia na mtoto apewa jina kutoka upande wa mama. Nyumba za Mwera ni za Mr. Tilly, na katika muundo wa banda. Nyumba hujengwa kutumia miti na fito za miombo na hukandikwa kwa udongo wa mfinyanzi. Na paa lake huwezao kwa nyasi. Nyumba huwa na ukubwa wa vyumba ukilinganisha na ukubwa wa familia. Kuna vyumba kwa ajili ya wa wavulana na vyumba kwa ajili ya sechana, lakini pia mara nyingi kuna sebule ambayo hutumika kwa kupokelea wageni na familia kupumzikia. Wamwera pia hutukuza na kuheshimu mlima Ilulu kwa sababu ni mahali palipotumiwa na kabila hili la Wamwera kupambana na vita dhidi ya uvamizi wa kabila la Wangoni kutokea Songea. Na vita hiyo ilisababishwa na kugombea ardhi kwa ajili ya kilimo, makazi, ufugaji na kiutawala. Hivyo Wamwera katika kupambana na Wangoni walitumia mlima Ilulu wakikaa juu ya mlima na kuporomoshea mawe askari wa kingoni waliokuwa wakiwafuatilia wa mwera. Na katika tukio hilo askari wa kingoni walikufa wengi sana kwa sababu mawe yalikuwa na kasi hivyo wakashindwa kuyakwepa na huo ukawa mwisho wa vita. Mila na desturi. kila mwaka baada ya watoto wa shule kupata likizo mwezi wa sita, katika wilaya ya Luangwa mkoani Lindi wanakuwa na Mila na desturi ya Jando watoto wa kiume na unyago kwa watoto wa kike ingawa kwa miaka ya hivi karibuni utaratibu wa kufanya hivyo kila mwaka umevurugika na hii ni kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa yaani na ukame unaosababisha njaa katika mila na desturi hizo wa kabila la Wamwera, watoto hupelekwa jendoni ambapo hupewa elimu ya namna ya kukabiliana na mazingira yao pindi wanaporejea kutoka kwenye mafundisho hayo chakula cha asili wananchi wa munisipa ya Lindi wanaotamaduni wakula vya kula vya asili ya pwani vyakula hivyo ni kama vile pweza aina mbalimbali za samaki mboga za asili kama vile kisamvu lakini pia ugali wa muhogo na mingoko ngoma za asili ngoma ya tambiko ambayo hutumiwa na kabila la Wamwera, ambao ni wenyeji wa mkoa wa Lindi inaitwa ntonya na ngoma hii hutumiwa wakati wa maombi maalum kwa Mwenyezi Mungu. mfano kama mvua hainyeshi, hivyo jamii ya Mwera hukusanyika pamoja na kuvaa nguo za kaniki, yani nyeusi, nyeupe na nyekundu. Na usinga pamoja na ngoma jembe. Kwa ajili ya kumumba Mungu. Na hii ni historia ya kabila la Wamwera Wanaopatikana katika mkoa wa Lindi. Historia hii imetuo kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli.